Hebreabréfið, tíundi kafli Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem er í vændum, ekki skýra mynd þess. Þær sömu fórnir sem ár eftir ár eru bornar fram, geta því aldrei gert á fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir guðuð. Hefðu ekki dýrkendur guðs þá annars hætt að fórna eða hefur reynsast í eitt skipti fyrir öll og væru sér ekki framar meðvitandum sind. En með þessum fórnum er mynd á sindirnar ár hvert. Því að blóð, nöyta og hafra getur með engu móti nömi burt sindir. Því er það að Kristur segir þegar hann kemur í heiminn Fórn Og gjafir hefur þú eigi viljað en líkama hefur þú búið mér. Brennifórnir og syndafórnir geðjuðust þér ekki. Þá saði ég, sjá ég er komin til að gera vilja þinn guðminn eins og ritað er í bókinu um mig. Fyrst segir hann, fórnir og gjafir og brenni fórnir og synda fórnir hefur þú eigi viljað og eigi geðjaðist hér að þeim. En það er einmitt þær sem fram eru bornar samkvæmt lögmönnunnu. Síðan segir hann: Sjá ég er kominn til að gera vilja þinn. Hann afnemur hið fyrra og staðfestir hið síðara. Þannig gerðan það sem Guð vildi og þess vegna erum við helguð orðin að hann fornaði sjálfum sér í eitt skipti fyrir öll. Sérhver prestur er hvern dag bundin við helgið þjónustu sína og ber fram marksinnis hinnar sömu fornir. Þær geta þú aldrei afmáðu sindir. En Jésús bar fram eina forn fyrir sindirnar og settist um aldur við hæri hönd Guðs og bíður þess síðan að óvinir hans verði gerðir af hót hans. Því að með einni fórn hefur hann um aldur fullkomna þau er helguð verða. Heilagur andi vittnar einni fyrir okkur. Fyrst segir hann Þetta er sáttmálin er ég mun gera við þá eftir þá daga, segir drottin. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég reyta þau. Síðan segir hann, ég mun aldrei fram minnast synda þeirra eða lögmálsbrota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar þarf ekki framar fórn fyrir synd. Vegna þess að Jésús útelti blóði sínu meigu við nú sýstkinn með djörfung ganga inn í heilaga. Þanga viðan okkur veginn, nýjan veglífsins inn í gegnum fortjaldir sem er líka með hans. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Göngum því framfyrir guð með einlægum hjörtum í öryg og trúartrausti með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund um sind og með líkumum sem laugaðir hafa verið í reynu vatni. Höldum fast við játningu vonar okkar ám þess að kvika því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið gefum gætur hvert að öðru og hvetjum hvert anna til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki sapnaða samkomur ykkar eins og sumraði síður heldur uppörfið hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Því að ef við af ásettur ráði eftir að hafa öðlast þekkingu á sannleikanum Þá er úr því enga fórna þá fyrir sindirnar heldur er það óttaleg bið eftir dómi og heitum eldi sem eyðamun anstæðingum guðs. Sá er að engu hefur lögmál Móse verður væðarlust lífláttinn er eð tveir eða þrýrvottar bera. Hve miklu þingri hegning ætliði þá ekki að sámunni vera talin verðskulda er fyrirlítur svo hann guðs og metur einskis blóðið sem sáttmálum að grundvalladur á og smánar andan áðarinnar. Við þekkjum þannig sagt hefur, mín er hemdin, ég mun endur og að öðrum stað, drottin mun dæma líðsinn. Óttalegt er að falla í hendur lifanda guðs. Minnist fyrri daga er þið höfðu tekið á móti ljósinu hvernig þið stóðust miklar frengingar. Það var ímist að þið sjálf, smánuð og aðþrengd, voruð höfðað gamni eða þá hitt að þið tóku þátt í kjörum þeirra sem áttu slíku að sæta. Þið þjáðust með bandingjum og tókuð því með gleði er þið voru rænt eignum ykkar því að þið vissu að þið áttu sjálf betri eign og varanlega. Varpið því eigi frá ykkur djörfung ykkar. Hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafið þi þörf. Til þess að þið gerið guðs vilja og öðlist fyrir heitið því að innan harla skamstíma munn sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti munn lifa fyrir trúna en skjóti hann sér undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum okkur ekki undan og glötumst heldur trúum við og frelsumst.